منتديات القراء تقدم ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتمواك في سر و يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني الى في سر و في جهر وثقني لمراضاتك يسر حفظ اياتك وثقني لمراضاتك يسر حفظ, يسر حفظ سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك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 Zatim trećinu noći proveo u namazu, noću u namazu, zatim ponovo jednu, jednu šestinu, jednu šestinu spavao, odmarao. Dakle, pola noći je, spavao, zatim, koliko, jednu trećinu je, e, proveo u namazu, zatim jednu šestinu je, ponovo jeli spavao. Dakle, ukoliko je noć? Od šest sati, tri sata spava, dva sata konja i ponovno jedan sahat, jedan sahat, odmarao dakle to je najbolji namaz najbolji namaz noćni i vrijeme također dobro nam poznat hadis onaj ko može dakle svi ovi hadisi preporučuju da je lijepo ali da obavezuju nekoga sam noć namaz nije obavezno da se Allah subhanahu wa ta'la u zadnjoj trećini noći spušta na ovog zemaljsko dunjalučko nebo ne ulazi mu u kakvoću kada je upitan imam Ahmed razinu sličnim hadisima Allah se spušta na dunjalučko nebo Allah se spušta, je u zadnjoj trećini noći, je li na dana refata, ili, ili, kaže, vjerujemo u njih, jer su došli od Allahovog poslanika, ali i salučan, koji nije govorio po svojim prohtjevima, herojima, strastima, ali kako ne zaletimo u njih. vam je dobro slučaj, i to je pravilo koje je postavio imam Malik, rahimahullahu ta'ala, kada nam je ušao u jedan masjid, dok je imam Malik držao vas, držao predavanje svojim učenicima, pa je Allah je rekao, spomenuo ajet, peti, ajet Sure, I suraj je Taha, jel' tako? Ar rahman ala larši steva. Sve milostni se nadaršom uzvisio. Kako se uzvisio? Sve milostni, Allah subhanahu wa ta'la, se iznadarša uzdigao. Kako se uzdigao? Ovaj čovjek je pitao, imamo Malika. Ima pa Malik dugo, dugo vremena šutio. Nakon toga pocrvenio. Pa ga znoj oglio. Pa kaže da se Allah subhanahu wa ta'la uzvisio iznad arša je poznato šest ili sedam kur'anski ajta govore o tome Allah spomnio u svojoj knjizi da se uzvisio iznad arša uzdigao iznad arša to je poznato kako nije poznato vjerovati to je obaveza a pitati o tome na navotarija ja te ne nevdje musim kao navotar zatim je naredio da se izbaci iz i to je pravilo za svaku Allahovu osobino ko upita u nju vjerujemo i obaveza je vjerovati kako ona izgleda mi to ne znamo, nije nam pojašnjeno da je trebalo da znamo, bilo bi zasigurno pojašnjeno, ali ne trebalo mi treba da vjerujemo u tome, i to je zgled i to jest vjera da se vjera može dokazati na papiru ne se zvala vjera, zvala bi se matematika zvala se nešto drugo, ali moraš da vjeruješ da je to tako i prva osobina vjednika spomenuta u Korani Kerimu, jedna od najbitnijih osobina, sve na njoj zaslonosti vjerovanje u Al-Falamin zalika al-kitab la rayba fih hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bil-ghayb. 73. Kao što pomenuto, an vjernica jeste oni koji vjeruju u gaib. Allahu ne vidimo, niko na dunjamu ne može vidjeti Allaha subhanahu wa taala sutra vidjet će. Ko kao vjernici, videće Allaha subhanahu wa taala kao što je došo kod Buharija kod Muslima kao što vidimo sunce i mjesec u danu, u vedroj Tako ćemo isto sutra vidjeti Allaha subhanahu wa taala. Na dunjamu da vidi Allah subhanahu wa ta'la, ta poznato ono dobro kazivanjem Kur'an i Kerimu, kada je Musa a.s. zatražio da vidi Allah subhanahu wa ta'la ta pa je rekao Allah ako ono u brdo izdrži da me vidi, vidi ćeš ti pa gledaju u brdo pa Musa je u brdo i brdo se odjedan put raspršilo svo u prahi pepeo rasprilo pa Musa pao ono sviđer ako ništa ne može Allah subhanahu wa ta'la ta da vidi na dunjavku Sutra na ahiretu, Allah će nam dati drugi kudret drugu moć. I to je jedna od najvećih počasti. Jel' tako? Da, vijednik vidi svoje gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato dakle, sve što dođe od Allahov poslanika, alihi salucom, to vjerujemo. Pa je također došlo u hadisu da se Allah subhanahu wa ta'ala spušta u zadnjoj trećini noći na ovo zemaljsko dunjavsko nebo i pita ima li nekoga da nešto traži od mene da mu dano imali nekoga da traži oprosta pa da mu oprosti. Zbog toga preporučuje se lijepo je da način nama zabavljamo u tom vremenu. Jer ja čovjek u noću na nažu mnogo dovi, mnogo se zadržava na seždi, na ruku, između dvije sežde dovi i na takav način u tom vremenu traži od Allaha i Allah ako Bog da je u tom vremenu i uslišava. سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخطو السير باقدام يمضي الكون بكايتنا تندشر أثواب الفلقي وبالمرمي فينبصر عليا لن تسمو لن تسمو, لن تسمو, تسمو, تسمو رسمت رسمت رسمت, رسمت رسم